Ime Timiya ik een studio Zetu de Zizopu Apa, ik ben ik een studio van de Zizopu Apa, ik ben een studio van ik ik Ulimuengu na adhimisha siku ya ukimwe duniani kila tarehe mwesi disemba nchini burundi. Siku hiyo imetokea kukialifia watu tisini waleo tamuwa kuwa na virusi hivyo kwa miya moja. Waleo afirika kulinga na wizara ya afya makundi mawili ya watu wanautumia kuwa magenge ya magiambazi ya tamburishwa kwa vyombo vya habari na polisi la burundi. na katika habari za kima taifa kundi la M23, Halitashirikishwa na mchakato wa kutafuta amani mashariki mwajamulekidemoklasia ya Kongo. Nisipo tiki, tiki kamilifu makubaliano ya Rwanda. Atangaza uhuru kenyata mupatanishi katika mzozo wa Kongo. Hapa sutiwe msonaji ni mimi Romualde niwevze kwa nyewe upande wa mitambo ni Arubeli Nduwayo Punde ni habari kamili. Isangani roo. Na mkaributi na polisi ya Burundi metambulisha kwa vyombo vya habari Makundi mawili ya watu inawa tuhumu ujambazi Tengulikie mstemaji wa wizara ya usalama Hamekosua kuwa miongoni mwa wanao daiwa kuiba kwa ketumia bunduki na waleo wa huru hivi karibuni Bwana ngulikie naomba vyombo vya shiria kuzingati ya shiria Wakati wa kuachia huru watuhumi wa makosa kama hayo kwa ajili ya kulinda raia viongozi wanatakiwa kutoa fursa kwa wote ya kupata taarifa za vitengo wanavyosimamia waziri wa mawasiliano ametoa wito huo Alhamisi hii katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari Leo Kadee ndacha 7 mitangaza kuwa siku hiyo imekuja wakati wizara yake inapanga kuunda sheria za kupata habari Mtu mmoja amejeruhiwa mbozi ama mefariki na nyumba hamusina nane zizo bomoka kufuatia upipu mkari. Na mvua usikuwa kuwa mkia leo tarafa ni mminga kayovi mkowani lutana kulingana na katibu tarafa aithana hafamisha kuwa miongoni mwa uharibifu dootokea mna sehemu ya hospitali ya mminga kayovi vibanda vinane vya kufanyia biyashara na vili vyo mondani ambavyo idari yake haija fahamika Analeza kuwa laia walewashwa bila makazi, wanaitaji misada ya dharura ya kibin Adam hukuwa kiomba wa samaria wema na serikali kuingilia kati. Kesi zaidi ya Sabini za raia wa Burundi walewelijia wa makuwa ukutuka wa mishoni, na wakimbizi wa kongomani ndizu zinafuatiliwa na mawakili wa shirika Ichilo Lichamahuru katika mikoa yanguzi, Nguzi, Kirundo na Moyinga, mwakilishi wa shirika hilo ametangaza hayo katika mkutano wa kutathmini namna ya kulinda watu hao. Emerancier Nduimana ameomba vyombo vya sheria mkuuani humo kuharakisha kesi ili muradi wa kutetea watu usimalizike kabla kesi kukatika kwa sababu inaweza kuwa via vigumu watu hao wasipokuwa na mawakili wa Na nikifungua ukurasa wa afya ni kwamba leo tarehe 15 Disemba ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani maafisa wa afya walifahamu kwa mara ya kwanza kusu ukimwi katika majira ya kiangazi mwaka 1981 kulingana na shirika la habari la uingereza BBC katika mwaka ya 80 Kwa mtu kupatikana na ukimwi ilionekana kama waranti ya kifo lakini kutokana na maendero na sayansi ya matibabu inawezekana sasa kwa kiasi. Kikubwa kwa wagonjwa nao isi shina virusi hivyo vya HIV ama virusi vya corona kuishi maisha ya afya lakini umoja mataifa na sima. Kwa mba watutu kwa nao na virusi vya ukimwi hawapati msaada unaufa kwa mjibu wa moja mataifu. Zaidi ya watu milioni wameyamukizo tangu mwanzoni mwajanga zaidi na zaidi ya watu milioni ya rubanine walikufa kutuka na magonjwa na usiana na ukimwi. Ikinganishwa na sikuza mwanzoni mwajanga. Madawa ya kupunguza makari ya virusi sasa inazinapatikana kila mahali lakini mafanikio siyo sawa. Na huku burundi watu tisini kwa mia walio na ugonjwa wa ukimwi walifanyua vipimo na kutambua kuwa Wana virusi hivyo katibu wa kudumu katika wizara ya afya amesima hayo wakati tarehe mosi kila mwaka unimwengu unadhimisha siku ya ukimu duniani. Daktari Ulize Nijimbele anafahamisha kuwa burundi na shika fasi ya mele katika mataifa ya Afrika ya kati na maharibi ya azimio la asilimia tisini maratatu katika mapambano dhidi ya ukimu. Punde ni habari za kima taifa. Habari za taifa. Naam habari za taifa Uhuru Kinyata mpatanishi wa mzuzo wa ki demokrasia ya Kongo. amesema kuwa kundila wasila M3 halitachirikishwa mipango ya amani kuhusu hali ya usalama mashariki Mwa hadipale Hadi pale litakapo ti makubaliano kusitisha mapigano ya saini hivi kariboni, nchini Angora kama watu wanataka kuja kuingia katika hii process ya wakongo ni wale ambao watakuwa wametimiza hizo ahadi kwa hivyo hatuwezi kusema ya kwamba hiyo kikundi kitakuwa katikati ya mazungumzo ambapo hapa kuna vile vikundi ambavyo sio vya kongo ambavyo vina operate ndani ya kongo hawa pia tulisema wale ambao wametoka inchi jirani Walipatua masharti pia ya kwamba, warudi makwao, waingeji sirikali za makwao, lakini watoke DRC. Na kama hawata kubali kurudi makwao, wata shugulikiwa kijeshi na majeshi ya DRC na majeshi ya Afrika mashariki namhuyo ni mpatanishi katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uhuru Kenya ta Kuvyo hayo kijiili rais wa Rwanda Paul Kagame amemshutumu mwenzake wa jamhuri ya demokrasia ya Kongo kujaribu kutafuta njia ya kuwahilisha uchaguzi ujao kwa kuihusisha Rwanda katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Kinshasa haijajibu mara moja matamshi ya bwana Kagame ambaye bila kuasisha ukweli alisema raisi wa Kongo hakushinda uchaguzi wa kwanza. Bwana Kagame alikanusha madai kwamba Rwanda ilikuwa ikiiba madini kutoka Kongo, kitu kimoja ambacho uh, a mwanzo wa kunuku kitu kimoja ambacho CCCO CCC wezi alisema alisema madini mengi ya Kongo yalisafirishwa kwa magendo au kupitia njia sahihi kupitia Rwanda hadi Dubai, Brussels au Tel Aviv na Urusi. Bwana Kagame alisema Rwanda haiko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwamba wasi wa tatu sio wa Nyarwanda bali ni wa Kongo akilaumu uasi wao kwa serikali ya kinshasa kwa kutuhishi mwakubaliano ya awali na kundi hilo Mwana Kagami alisema, Rwanda inaweza kusaidia katika mkushulikia tatizo la M23 na makundi mengine ya wasi mashariki mwakongo kwa ku... mashariki mwakongo mwanzo wa kunuku kwa sababu tunania ya kuwa na ujiani muema muishi wa kunuku alisema. Na zaidi ya wa Kenya milioni moja wamejiandikisha kwa mpango Wa mikopo ya sirikali na ulinga vijana na wafanya biyashara wa sio rasmi siku moja tu bada ya kuzinduliwa mpango huo. Unaujulikana katika eh, mpango huo urizinduliwa na raisi uli ya mruto jumatano na tayari umetoa zaidi ya shiringi milioni miane kwa wakopaji vyombo vya habari vya ndani vlimnuku waziri wa vyama vya ushirika akitoa mfano wa kuchukuliwa kwa mikopo hiyo na hadi 160 miya kwa sekunde sasa bada ya uzinduzi ambao ulipungua baadaye wakopaji wanaweza kupata pesa kwa kupiga nambari ya USD au kutuma program kwenye simu zao za rununu mikopo hiyo inaanzia kati ya dola 4 na 400 na dola miyane na nane kwa wakupaji binafsi mikopo kwa vikundi na biashara ndogo itazinduliwa badae wakupaji wanatarajiwa kurejesha mkopo ndani ya siku kuminane na riba ya kila mwaka ya aslimia nane ilio hesabewa kwa siku, itatuka, kwa siku itatozwa hazina hiyo ilikuwa ahadi uh, kuu ya kampeni ya raisi ariye ingia madarakani mwezi september na tarifa, hii ni kwa mj... tarifa hizi zote za kimataifa ni kwa mjibu wa shikala habari la uingereza BBC tuleje nchini burundi ya bapo watu testini kwa mia waleo na ugonjwa wa ukimwe, waleo fanyua VP mo ulifanywa vipimo na kutambua kuwa wana virusi hivyo katibu wa kudumu katika Wizara ya Afya amesema hayo wakati tarehe 10 Disemba kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani daktari Olivier Nijimere yarafamisha kuwa Burundi inashika nafasi ya mbili katika mataifa ya Afrika ya Kati na Maharibi yaliyofikia azimio la 90 mara 3 katika mapambano dhidi ya ukimwi Ikivugo cahariwe mosi Kaulimbiu ya sikukuu hii ya kupiga vita ukimwi mwaka huu nituhudumi kwa usawa katika harakati za kupambana dhidi ya ukimwi Kaulimbi hiyo inatoa wito kwa wote kuweka hadharani harakati zilizofanywa katika kupiga vita ukimwi pia unyasaji dhidi ya wahasili wa ukimwi usitishwe Sikukuu hii imefika pindi tuko tunamalizia mradi wa kupiga vita ukimwi Watoka mwaka alfumbili kundanane hadi mwaka alfumbishinambili. Pia ulisaidia. Tuafamishe kuwa nchi ya Burundi inakujua na fasi ya mbele kwenye nchi za Afrika ya kati na ili ya magharibi zirizo malengo ya asilimia tisini maratatu. Takwimu zinazo tokana na mbradi huo wakupambana thidi ya ukimwi, zironesha kuwa asilimia tisini ya wa ukimwi wanafam kuwa wana wanamambukizi. Miongoni mwa hao asilimia tisini wanatumia dawa za kufifiza virusi, na hao pia asilimia tisini virusi vilipungua mnu. Hatua hii tulifikia kwa msaada wa sirikali, wafanya wa hospitalini, asasi zakiraiya, pamoja na mashirika ya wasiriwa. Tunashukuru wa shirika wa serikali katika mandeleo wanaunga mkono sirikali katika mapambano zidi ya ukimu. Hapa nchini, skuku itasharekewa disemba tarenane mwaka uwa alfumbishi na kwenye uwanja wa mpira ingoma mkuwani gitega. Na kwa tarifa hiyo kutoka sekta ya asia tarifa ya mchana hainacha ziada. Uskose kwa nendelea kusikila vipindi vingine kutoka studio rukuwa na mimi romarde de Nio evuze.